وجه الله مسعانا على التقوى ونمشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا كاجه الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ko bude, kaže, se razišao ili suprotno postupio, na redbama je praksija Allahoga sallallahu alayhi wa sallam. Nakon što mi je došla uputa, nakon što mi je došlo pojašnjenje, i slijedi put na kom se ne nalaze vjetnici, mu'meni, ashabi najbolje generacije, nuvelihima tavela, Nuwallihima tawalla. Mi ćemo mu kaže olakšati ono na čem se on nalazi. Suprotno se sunet Allahov postanika sallallahu alejhi ve sellem su, suprotno postupu baš njegove praksi, a? I nećeš da privatiš do nakon što ti se donese. I slijediš put pravac menhec medheb na kojim nisu bila ashab. Nuwallihima tawalla olakša će mu put. Čega? Uspjeha i propasti. Propasti. Falama zago, izag Allah qulubuhum. Ka su oni krenuli niz brdolla, im je još njola srca učinili da budu nizbrdol. Ona šaki, hoćeš tramputi samo te Allah lakšari. Našli je jehanam, vesat mistir. Ibate će begakaj Allah da učun jehanam. Ahrob na itobarista. Koma, ono da ako se suprotavi sunnetu Allaha ovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postupa suprotno. Nakon što dođe dokaz Nakon što si pruđio dokaze, on to Nakon, I onda slijedi puta na kome nisu bila shabi. Ovo je nama dokaz čega? Da je ovdje između ostalog spomen drugi temel šarijata, to je šta sunnet. Ako budeš suprotno postopio od džahenne. I dolazi nam treći element, to je džma u etanir ad lajresa bin mu'mini. I sledi put, na kom misu bilo i ko? I džma' ashabah. Šta mu dolazi? dolazimo mu zabluda, ma nuslihi jahennem. I dolazi mu jahennem ska vatra, vesa' et masira, i rožno je to, vesa' et masira, i rožno je to borališke, i rožno je to mislo. Kaja ima hajar ila u Fethu al-Bari. U tom, koliko se ne u trećim tom. Kaži između ostaloga. A rekao je Ibn-Khuzaymi. Otvorite sada mi govorimo. Rekao je kaži Ibn-Khuzaymi. Koe je Ibn-Khuzaymi? Ispom njeli smo govor prošo naše bi dali supratno Autor Kitab Al-Tahuida, sječate se. I autor čunogu sahiha svoga. Kaže Ibn-Khuzaymi. Ja Romu, Ale la ali mi e Johalife su nete badda in Bibija. I zabrano je kaže učenjaku, da postuba suprotno sunnetu nakon nako što ga spozna. Hala! Jo učeno mis, da kad spozna sunnet da postupi suprotno tome. Koliko danas ljudi, koji su završili studije i koji imaju znanje kom ima, spoznali su sunet, ali postupaju suprotno tome. Čita medher u ovoj zemlji, u određenim eselama, suprotno suprotno postupa, suprotno sunet. Čita medher, ibn Abišajba u svojim osamnefu, je posebno pogled napisano u tematiku i sabrao 125 hadita gdje medher postupa suprotno tome. ما كنت بدي أقول لكم لا ايده لا نيته مو بالتالي. وإذًا إزاتي... نورد مشان اقتباس. الكبير. و شفتوا طن طن. كل ما سجلنا 4. لا 7. في القاسم بن محمد. القاسم بن محمد ابو بكر. القاسم بن محمد يستأونك Abu Bakr. Čuveni pravnik od Sedmorica je pravnik a Medine. Dobro. Zadej Abdulah ibn Nabi Zikwan. Rekao, Abdulah ibn Zikwan je čuveni braćo, onaj od njega dolazi imam Buhari, Sunne Sahihah, ima Abu Daud, Sunanu Tirmizi, Sunanu Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan. Potpuno povjerljivi precizni prenosilac. Kaže, rekao je ريكو يكاجه قاسم او ساركو يكاجه ما رايتو احدا اعلم بالسنه من القاسم كاز نيسا فيديو نيكوغا عوچنيเยو سنيتو ات قاسم وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف سنده ذاتين كاجي اي كاجي نيسمو سماتراوي موشكارца دا Dok god ne bude hatta ya'rifa sunne. Dok god ne bude znao šta? Sunne. To su bili ljudi. To su bili učenjaci. To su bili muškarci. Mi nismo smatrali muškarce čaj še ne onoga koji ne znao šta je sunne. Nije znao praksu poslanika sa osobom, Mi ga nisu smatrali muškarci. Danas da dođu u ovde mi živimo. Rekle jeste sve žene Vi ste žene, ne možda si ništa. Jer su oni ubrajali u muškarce samo one koji su poznavali praksu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Nelažne hadite. Neizmišljene priče. Otišao sam, braćo moja draga jednom od čelnike institucije, pa kažem, zbog čega? Zbog čega oni koji su ispod tebe ha, spominju hikaye sa mibira. Pa kaže, ja spominjem. Ja, subhanallah ilavim. Zarako nema Allah-u i haditha na tu tematiku, da se spomnju hikaje sam imbira. Ljudi ne razumiju, nauči ga da razumije šta je Allah-u. Knjiga govora Allah-u i govora po sarilku se kući pa reci. A ne hikaye, ljudi se izmijavaju sa hikayima. Hikaye spomnju sam imbira. Braćo, oh, ja ne znam šta se dokaže, Allah mi je do. Ili... Znači nisu ova prva generacija nisu smakli ljude, muškarcima dokle god ne bi sad poznavali praksu Allahovog poslanika Muhameda sallallahu Allah wa al-islama wa al-Qur'ana wa al-Janna. Uhibbu Jahafa lli ma ntarfa ra'at as-Sunnah.